Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Vus salatu vus salamu ala rasul muhammad Vus ala ahlihi vus sahbihi Vus salama tesliman kathira All-jonjëlla falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë lavdat e bëkimit të Allahut, qofshim i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjes ti shokët dhe të gjithë ata që ndjekën rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ta ndrojmë ozorimi duke vazhduar me mësimet e pejgamberit Allahu te baraqatu taala dhe shambuçë ka sill Kur'ani lidhë me këto mësime në primandos sektorier ne kamsuar shumë gjëra. Na kamsuar gjëra elementare dhe të domosdoshme dhe shumë nga këto mësime që i marrëm nga pejgamberi të Allahut te barekoteh ala nuk mund të mirën do ku tjetër. Prandaj për shumë për shumë të vërteta, për shumë mësime, atën burimi vetëm i informimit dhe i mësimeve. Për shkak se ato odhime, ato mësime që pejgamber në kam pësuar me to nuk mund të mësojnë ndryshe përvec se përmes shpaldjes. është e pa mundshme. Për shambull, qëlimi krimit, pëse kemi doan këtë dunja, qëfar do të ndodhë mësë vdekjes, pas të i bota e fshehë të gajbi, e shumë të tjera që në kam pësu pejgamber për to, Nuk mund të arrihet dia për to për shkakun në laboratorë. Nuk eksperimentohet me këto informata. Nuk ka burim tjetër të informimit për këtë rruga pe e pengarva. Prandaj, kush e kupton kët, po duhet të se ka garantuar për veten e tij informata sakta, dijet shëndosh të duhura. E kush nuk e ka pranuar kët, ka bredhur fatkësisht në që lëmtime në harmonci të thelluara. Ne kemi përmendur se këto mësime të pejgamberëve janë të shumë, ta, të Allahu, dan, dan, bëndobi, bëndëm, shumë të vlefshme. Na ka mësuar për besimin në Allahun, na ka mësuar për atë që Allahu don, na ka mësuar për atë që Allahu nuk don, për atë që na bën dobi, për atë që na bën dëm. Është shumë të tjera. Madje këto mësime të pejgamberëve nuk janë pritur gjithmonë si duhet po politura zakonisht elitarët pjesa e privilegjuar e shoqërisë i kanë arfuzuar këto mësime. Një jo përshkak se kanë gë mësime, do të thon të pa logjike shumë. Mësime që nuk e bindin mendin dhe arsyetit. Jo. Për shkak se këta elitar kanë kalkuluar me efshë tyre. Dhe interesi i tyre është cnuar normalisht shpesh herë në momentin kër janë zbatuar mësimet e pejgamberve, asë mësimet e pejgamberve janë odhëzim e dritë dhe drejtësi, dhe këtë që ka erësik dhe pa drejtësi, këtë mësime binë konflikt dhe konfrontim me këtë pjesë. Pra ndaj, ka njerë të dheshërojnë që qëqëria me mbetë në erësir, e pa informuar së duhet, mos me di dhe sana, dhe në momentin kërë vje drita dhe njerët mund të informuar, ka kategoritë caktuarë shësri që pastaj mund të demaskohen, apo Montube privilegjet e caktuara që i kanë dhëtur në bazë të padritisë, kanë eksel kategori e njerëzve ju ka penguar mësimet e pejgamberëve. Ju ka penguar për shkak se tashmë pejgamberët bën udhëheqësit e njerëzimit me më mësimet e tyre, me udhëheqjen e tyre. E kjo i ka penguar disa njerëzve nga populli i tyre dhe janë konfrontuar pejgamberët. Këpërmbëndosë që ju konfrontojmë ka shëni në forma të ndryshme, duke shpi furë akuzuar për ta penguar në forma të në ndryshme Mirë po mbi gjitha pegambar kanë këngëluar që procesi mësimit vazhdon rrjedhshëm normal. Nuk janë dalë, nuk, nuk kanë marrë këto kundërsime, nuk kanë humbur energji, nuk kanë humbur kohë, por kanë vazhduar tutje me mësim. Ngase më u panol ndonjë penglies, më u panol ndonjë akuzmë, më panol ndonjë shpifje, ku kishme mësimet? Sikse me pas mësimu, për avë mësimet, më mësu mësime njerëz të më udhëzojnë më njerëz Për ndaj, pejgembert Allah Gjele-Uala ka mësu njerës, për këta kundër kundërshtimet. Nuk i kanë marë personale kundërshtimin. Dëshpeshër Allah Gjele-Uala i ka mësuar se kjo është normal, e zakantshme. Si kurse i ka thonë pejgemberit, e së mështë ty të refuzojnë, i ka nëshvuzuar e pejgembert për a te, është normal, antë. Për ndaj, e cëtë utje, merët i me mësimin, unëzë i njerëzit. Dhe vetëve rënën gjitha ato pretendime shpivëse të kundrështore të pejgamberve të Allah të barë e kotala. Nga mësimit e rëndësishme që i kemi manë nga pejgamber të Allah të barë e kotala janë edhe mësime që kanë të bëmë me ligjit të Allah të barë e kotala kosmologike. Nga se Allah gjellë gjellë alimu ka ligje që i ka vendos në kosmos natyr që në bësoj funksion njëta. Këtë e një që të pandëshvushme Dhe ka ligje, ligje që Allah i ka përndusë brenda shpaldisë, që ka duhet, që ka nuk duhet, e ndaluuar, e lejuuar obligim. Këtyn ligje, ligje dhe mëhon shariatike, fetare, juridike, brendshme, brenda shpaldisë. Po jashtu rekoa ligje? Ligje natyrora, ligje shoqerora. Që mbi këto ligje funksionon shoqeria, ijeta njerëzve, i kosmosin përësit i leviz, janë të pëndrishvushme këto ligje nga se lagje e lora ka thonë oren tegjit e lisun në tillahi të bdila të nuk mund të gjesh asë njerë ndryshem në këto ligjit të lagje e gjelalu pa njerëz janë të janë të uh, detyru arti zbatu në këto ligje e pa mund shmasht pa shukaja jetë një një një njëtë Allahu të barë e kotala e ka barë që njeri ju për tjetuar duhet tith oksigen, duhet të ushjet, të pinuj që në ligjet e Allahut kush e ka menduar së ligje. Në së ligj kush e kush krum qytet me hangerbuk. Sai kërkon shumë. Ne kuptojmë të asaj që më pas në argument. Shkruan shumë në natyrën tonë, mëranë shumë. Ë lyp, synojmë me kët. Apo ta pasa njerëz mbajë sot e kanë shumë librat normale, po më pas kursh kur që më pas. Ë shkon njerëz njerëj ligji Allahut është atë. Në ligj Allahut. Ligji Allahut është që por më këtu lloj njerëzor duhet më martu, u martu burri me grua atë. Apo, ky legjall është. Dhe ky legj i pandryshueshëm. Nuk ka mundësi më këtu lloj njerëzor, nuk mund të garantohet jeta e njerëzve ndryshe pas këtu. Si në gjallmot. A ka mundësi me ndrukët? Po mua është më nuk ka snërot apo. Pra njëojë këtu ligjë është më rëndësitë ndër rollzon. Nga se këtu ligjet japin shpjegime po shumë zhvillime për humngjarje që japim shpjegime për natyren që të rëthan, për jetën që ti e prietan e shumë shumë tjera. Për ndaj edhe këtë pjesë e marim nga peygamber të Allah të vare këtëra, ta në kam suat. Së të në këtu ligjit të Allah të pa ndrishvushme, që nuk ndrishvojnë, do në gjithë të konë që është të kërë s'ka ndrishvua. Nga këtu ligje, të ashtë ka shumë ta, në këtu ligje është ligje i për fundimet, që kanë në kumëtën ligjë i përfundimit Allahu Gjallahu ala haqat ule aqibatu ule li l-muttëqin ligjë përfundimi i të kanë mirë, të mirëve të devas shme mund këtë shtyrje, fërkem mund këtë probleme ama funi-funit ku i të kanë? i të kanë të vërtetës shukaj përën peygambertë Allahu Tazho Gjall shukaj nuhin ala isam shukaj hudin ala isam shukaj salihun ala isam shukaj peygambertën mëdhaj tjerë Ibrahimin Alisam, e Musajnë Alisam, që këjë këta njerët, a patën probleme këta, po a patën fërkime, a patë Musa Alehi së ramë përlemë me faraunin, kësikë, po patë e fundi kujtit të këjë. Musa Alehi së. Edhe në kuptim të kështë dë njojë, po edhe në kuptim të mbjetesis e mësime vëptëm. Sëtë Musa Alehi së më kërë përmanët, qështë përmanët, Alehi sallam Apo, me këtë fund Pa që Allah, shpëtimi Allah Laf di Allah, qobbita E faraoni kërpër menë që shpërmenet Cilin fundin ka faraoni Djeta për që e fundin kapën Apo, andë edhe fundin fizik Që shë patë Por dhe fundin i majhët i qëfare patë Këtë për fundin me kapën Para kësaj A patë problemat dhe me Alehi sallam Me iblisin, me shëtanin E para se më bosh ai tani u kon te drska asu, ku shejtana apo. Të na morëm a dhe më lsom me shejtani. Po, mas probleme tapa. Ma para probleme se ka pasur në shejtan. Asi blez. Po sa më të saktum se të, të, të, të qësh që një një of si krija e Allah xhelavala. A, a pa problem, nuk iron sej se nuk i parol nuk i bë. Nziri pe xheneti buni telasha apo. E fundi kuçi ja. Ai shejtani s'ka përfunduar, lo. No, Kuptim të kuptim të egzistencës, a egzistanë? Mirë po, qërë shtetë i ka marrë fund shëtanë? Për i pikë, a të tërësot këpun? A bo ndryshë e shëtanë? Ja, se tërësot, ka marrë fund. Apra. Ola a kibët u lillë më të të kinë. Qërë i, i të konë, këndu nja ka prola shëmbuj. Vështë lasë në ditë në gjëkimet apë. Kërë njështë dhe të shojnë, dhe më në fundin epilogën përfundimtar të pozicionimit e tynë. Nëse ka dhënë opozicion, këto rreshtohen, këto korrëstime me maskujt jetë, na i mirë rreshtum as pejgamberve, na. Kush është rreshtum as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është rreshtuat e mas Isa telehim, është rreshtuat e mas Musa telehim. Është rreshtuat e mas Ibrahim telehim. Ky rreshtim ai rreshtum as Sina. Në Nëse kush është rreshtum dikun tjetër, ka më pak thellësim e kaq të këti rreshtime. Ky lëngi Allahut është e pandrëjëshëm ul akhibatu lilmuttaqin andai nuhajih selam kurrlo flet për rrafimin nuhajih selam shej kënte nuhajih selam nuk ka çen nuk ka çen çes ditë çes muj non 150 vite pa munguar as një vit hiç apo që i vjen raf çeshto ka çen apo Se kërë përshë me kuënë 947 vjetë e gjeshtë mujë. Bëjnë e rafshë 950. Jë, ja, jë, ja, jë, Allah Gjellë ka bërë rafshë gjëtë. 950 kërë në heqë. Ka bërë dha vetë, ka bërë thilje, ka bërë punë. Se Allah Azuzelë, kërë e ka përmënë, nuk kao 950, për ka thonë një mi pa 50. Sa bëjnë? 950. Se me thonë 950, ka mundë si me kuënë 948, e dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kane në gjuhë në rabë e pranohet kifar rrafshime, si në gjuhë në tona. Të. Ama kur thë, Allah u thotë, një mi i pa 15 dhjetë, kësër rrafshim, mu, kjo është tamam. 950 dhjetë, kane, që kështë e ka në surë në Ankebutë. 950 dhjetë i kaftu, i ka thirë. E ata shëka mu, shëkoni surë në nuhë, nëzoni surë në nuhë për të parë agimin e vrajshët, jo njerëzorët të poplitnojt për këtë minësi që Allah e ka të rrbuonë. Nuk se o ka kërku parët për gjepit, alëse o ka kërku të njënë aspozitin, aspozitin, aspozitin. Nuk janë që më kërmë i mësu. E ata që fa kanë agu? I ka me ndosë gjikës atë nëveshë. Pasaj, i ka me lu të teshen kokën me teshe, i këmës mës, këtë dole të jam. Për në që fa në nëqmimi, Nënë që në pas dhët vjatë Kë dëmohën të gëtëm iho njerëzohër, përbozës, njerëuës E pas të e Allah jellë vajtë që ka thëtë Tëlke min anbëi l-gëjbi nuhiha ilajkë Ma kun të ta'lamuha anta, wala qawmuke min qabli hadha, fa sbir Inna l-aqibata lil-muttëqin Që ka nëtë e Allah jellë vajtë? Maskejë të rafimë përnuhin al-islamë, Allah jellë vajtë përnuhin nësurë në hudë Suri Jahud të gjatë për nuhin e lesëm Kër ka filua, si kanë thone Kër është bërë pasaj anija Të fanë e krajt Allah o thëtë Tëlke min anba il gajbi nuhiha ilajk Këtë në lajme nga fëshehta Që ne të shpallëm ty Ma kun të ta'alamu ha anta Wala qawmuke min qabli hadha Këtë lajme skeditja Aste asë popullit për aksuaj Zdenjë, që denjë që kanë do të thajë suri Hasbir, pasabër إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ غَسَفُونَ دِي اكتاقَنْ تَمِيرَ تَدَبَاتِ شمَبَةَ تسيقر سيكون دود نرفي من نه نرفي من نه نويت عليه السلام موسى عليه السلام تسيقر سيكون سيكون عراف نهيت نشي نزة التيت الله جل ورثت قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُ هَا مَنْ يَشَأُ مِنْ عِبَادِ والعاقبه للمتقين كل موسى عليه السلام يثابوا بالتي استعين بالله كركان ديحون الله كركان ديحون الله واصبروا هذا بني صبر ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده كتوك الله تاش ياب كيدناي كوشكابوت كتوك مارويتي بالكهف فرعون كمعو مزبطو مشكوا له كانون كاد كانون Kus e trashëgën këtë të këtë në vardhjimësi? Kus e merë? Allahu gjallë u ala e ti, ndërë. Andë e japë ku i dëmë? Kus të thë Musa, që ka në këtu mësimët njejta nga Nuhi e Ibrahimi, alesam, e Musa, alesam. Juri, thë hame nje shao min e, e ibadit, japë Allah ku i dëmë për rabëve të tje, o le akibatu lë mut tëqin, do njezit ndërojnë. Dikë ku i të japë Allahu, pas taj, i, i shkon, të ka i shkallë, vjën çështja udhëheqësën tokë. Kështu Allah e kujdet. E fundit e ç'u bën ul aqibatu lilmuttaqin. Rregull është. Ky as dron, as të nuha, fundi është tek njerëzit e mirë aftë. Fundi është tek njerëzit e mirë. Prandaj ky është ligj Allahu që leu valla. Edhem kët botë. Edhe në ranci në ahirat. Si është fundi? Nga se kur ti jos merr fund në dhunjo, absolutisht është ka një mundësi që këto Më vdek, edhe ende epilogu përfundimtar i rëfimet e ti mëse marë fundë. E marë fundë ati amë. Marë fundë ati amë. Që ka një përshambull, nësur një asin. Allahu gjellë le ola fëtë për një njëri, që s'ka qëtë pejgamber. Ama i ka një mu pejgamber. Ka dërgu Allah u pejgamber, dë i ka qëtë për një popull. Dë. Fa azizna huma bithalith. Pas ta i këna përforsu me tre. Me tre, tëre pejgamber. Me tre, tëre pejgam Dhe s'ka besua. Dhe një kërë një njëri që ka besu kënë. O popële jemë, i tebi u murselin, në mërselin, në diqë në këta pikamber, i tebi u me në lajes e lukum e gjëren, njekë një ata që s'pojdojnë për jeshtë problem. A s'për një më ndu një, për jë të mësojnë që është me besu në zatë, për jë mësojnë që është me dashtë një tjetërin, për jë mësojnë që ë E vrajnë ato. E kë, tash Allah rrefen për ten nga botë atë jetër. Se Allah Gjellëvali i ka ketë botë atë dorë, din që kanë duhet atëtit, që kanë duhet atë ty, që kanë duhet atë vorë, ketë din Allah Gjellëvali. E këti Allah të qëtë kile dhullil gjënë. I thotë, hinë gjënë atë, hinë gjënë atë. E a i që ka thotë, si kur të këshme ditë popë dhe jemë, bi ma gafërili rabbi, O gja aleni minel mukramin Të kishme ditë po plehem kitë epilog përfëndim tërë të rëfimit tonë Ata rrasë dinë Kanë marrë ashtë ditë në gjykimit A përshë Kënjëri desë endes po me rëfond epilogu përfëndim tërë Po të kishme ditë të po plehem Qishme a fali Allahu Qako mu para pejgan bërëve qasë më ditë O gja aleni minel mukramin Edhe më ka bën nga të nderuarit Kjo është epilogu përfëndim tërë që popleti kët qers fundi. A do një ditë mirë ku po rrshtohet aftë. Që ti ke fundin e mirë. Po rrshto në rratë pejgamberit sallallahu aleyhi dhe. Në mësimet që Allahu i dërgoi për me nxirr njerëz nga arsye në drejtë. Drita ligjë të tërë që Allahu xhallallahu aleyh na ka dhënë për pejgamberin, tash kot shumëta është edhe ligji që Allahu thot ligji i i parë është ligji i thellëmit apo ligji i dytë Legjë ndryshimet. Çi ndryshon për të mirë situata, çish bëhet mirë. Legjë, kolegjë, ka ko, rregulla. Nuk do të bëhet mirë çish dush. S'mosh më të ruktë keçer, më bëhet mirë çish dush, ja, ka rregulla. Çish bëhet kjo? Pejgamberi na ka mësuar. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. <të> Allah nuk e ndryshon gjendën e një populli deri sa ta nuk e ndryshojnë vetë në të ju në dukë. Dutë nga me në rrëkë. Dronë individi, dronë familja, pasaj familja ndryshojnë shëqërinë, edhe kështë ndryshojnë gjanja për të mirë. Nga keqja, votë e mi, pa edhe kondër të kështë ndryshojnë dutë. Edhe procesi i kondër të ndryshimet, nga mirë e ndryshojnë kështë ndryshojnë dutë. Individi prishët, familja rënohët, edhe qatë dutë me xoqirin, e marëm një ndërtejës, mështë e marë shamullë këtë gjamija. Pa. Edhe një njëri që i një regullat e ndërtimit dhe arkitekturës mi thonë për shamullë, që ta dy stuba, dy shtylla qëtu. Apo? Edhe këtë pjesë në murë për para më rëzuhu, qëka bëhot? Hëtë bjenë kjo, sërënë kjo. E pëse bjenë? Bjenë allo se këtu e në shqyqë i modë të, në tërë, nënë marë në tërë. Po. Këtë regullat të të e arkitekturë A e prunë në shëta së benë Po s'kje që e prunë, Allah më podkatë që benë, A o shëta po Parndaj edhe, kër benë individi, familjë rënëot, krajt njësit e me aqe nukë që nukë që ka benë së shënë, e së benë apë të në shëta së benë, përqë nukë benë gjithë ura, gjithë karë apë të në. Parndaj Allah i u Gajru, nëse në shëshënë e mërë, e shënë e ruytëm, Gjendja sa e ështabile, dyrësa ta nuk ndryshujnë pëmranë A ndryshun, jo ndryshujnë allah gjendjirë Edhe i kunder ta Në kuptim të ndryshimin nga keqa Për të mira Shikalla gjallë Ola fëtët për një popullt Një pegamberi, thëtë allah azzau gjallë O darabë allahu mëthelen Qërjeten kanët aminah Mutmeinna i atiha Rizkuha rëgaden min kulli mekan Fë këtharat bë anë umillat Allahu jë asil shambullin juve Shqyka, Allah për jasë i shambullu e kon. një vendbanim, kërdi e ten, një vendbanim, kanët amin e ten më të më inë. Shqyka, një këto dy cilësi që Allah e kapë, këto dy, dy gjendje për të mund që i kanë pasë. Kanët amin e më të më inë. Ka qenë vendbanim i sigurët, sigurët edhe i qitë. Rahat, kanë pasë rahati, kanë pasë sjetsi, kanë pasë siguri i eti e rizkuha rraga dhe min kulli me ken shukonit tash përshpime tret të gjendis ju në Allah që shërëpën ju ka rizku i këndshëm nga gjithë zëvena rizku i mirë rizku i dëmonë i balëshëm i me bal aftushmë rraga dhe në i dëmonë i fredshëm i balëshëm i këndshëm uh, bal min kulli me ken pe të nëonë i kërëtë A i kard, nga qil, yuka roshia, yuka, yuka bagati, nga ka nga këpjesë, nga toka i karda, nga qilë, uka rashia, a i ka sëllë allahu begatin nga gjithë anët. Kjo ka qenë gjendje aty nëmën. E që ka më bëha ta me këtë gjendje? Fe kefërët mi en'umillah. Allah thëtë, mirë pa, o të reguan muhues ndaj begatibet allahu të. O të reguan muhues ndaj begatibet allahu të. Nuk e falëruan allahu të. Nuk ishë dhuan begatit më aferu të këllahu gjellë gjelaluhu Nuk ishë dhuan begatit më kontë mirë, më një më fukarasë, o dregunë arrogantë, këpracë, më huesë Gjendin e patën që shtotë A të ndrun gjendin e patën? Me muhem, me mas mirë njuhë, me arrogantës E qëka ndohë dhe i pasaj? Fë edhaqëhë allahu li basër gjuhi wal khaufi bima kanu jasnaun Su në nëhal në që në dëmajtë, Allahu thotë E me që ata kështurë e përuan, fa e dhaqëha Allahu libasë l'gju'i u l'khaufë. Allahu azo gjellë, ua veshë petë kënë e frikës dhe urisë, ua bërën me shiju, ata vetë shijuan, dhe monë, vështërësine jetës, me frikë, edhe varfëni, edhe mungesë të ushimit, pëse e rabë, shikonë që fanë të ushimit gjandjesë, nga qëtësia, rahatia, risku i vikë e këpi të nanëve, e u shëndruan në shoshni të pasigur, të krimit, të vjedhjeve, të plashkitjeve, të uris, konfliktit, të adhimi madhë, bima kënë u jesë në unë, qështu e lipën, qështu e kam e përruatë, këja ka ndonë pse, ata qështu e kanë se, kam e përruatë, përndaj Allah se u ka ndonë gjendin, Allah je ja, u ja, ja, ja, ka ndonë gjendin, e mirë, Ata ndrëshua në gjendjërë, e me që ata ndrëshua në, në gjendjërë, kjo të në rëzgjë, në e të nërëzgjë, nukon leqë veç për shëqirë të mëdhaja, 10 milion banur, ja. kjo është regull leqë vëllim për individ, për familje, pa saj kalën shëqirjeve, gjdo kërështi nuk i vlerëson të begatit të laut, gjdo kërështi nuk të regohet mirë njës në e laut, nuk të regohet modest në e tjerëve, bëmerës në e tjerëve, edhe këndërta këshër bëmërës modest in përur e lat Allahu Gjellawala jepër hati, jepë qëtësi e siguri përndaj, kjo e ligje e lat që Allahu Gjellaw Gjellaw du me thon e ka përmen nëmsimit e pejka mërëve dhe e fundi që me të du me thonë në fund se të shumë të janë këto ligje, këto regula është nga që kemë përmendur është e pomë ligjën e përfundimit e përmë ligjën e ndryshimit, edhe ligjë i të rritë është ligjë i sprovës. Të mënë, nuk ka mundësi njëri një rimanë dë njo dhe mësë me i u ekspozu sprovët së këtu ora. Qështë Allah qëllë avale ja undan njerëzve riskën, riskën. Që këna këtu, që sa jemi këtu? Nuk kemi riskën e njëjtë e përmë dikush që më shumë, dikush që më pak, dikush ka, dikush ka, dikush din më shumë, dikush din më pak, dikush, o më fort dikush më, rrezik, rrezik, forë zemër, forë zemër. Çdo ashtu jë udon Allahu, çu she udon rrezikun, jë udon sprovat. Kësprovojnë këta, dy vllazërinj, një sprovat me këta, një me këta. Ja, po Allahu. Andohet me kom, një familje, një vllaz, mut një vllaz në shty, vetë dy vllazërinj, një babën e nonë, kë ka rrezik më, kë ka rrezik tjetër ose format tjene të, të, të... A ma ka mundësi dikush ma në dunja edhe me kalu krejt koridorit dunjas me dal krejt nga tjetën, tjetën nga tjetën, me dal më berzak, njetën e, vore, e atje a ma kur këj për umësë kona? A ka mundësi? Dhe dikush, nështë a ka mundësi, hujtë kujtë dinti, ti këjtë njerë si ke po, sa hi? A nështë kom po asë një, asë e me shtër janë, وجاء ولد mindج من هناقتان hurما سرينت ون buckذ well ما م Loopته من ما ستنهی طلب من جسمون ا추سد من بهم همیر جمه شهرت إلا الله عرف敲بد اجتما الله عرف46tte Nusr vậy حسم الناس بإطلاق اي nuestro اما ما جانند وجودهم بعد لهم لا يتحرك καιralمون لقدratos الناس لقائلنا اللذين من قبلهم لن يعلمنا اللذين صدقوا لنعلم الله criminل A menduan ata që kanë thënë besuam mos me i sprovu këtë besem a ki për ima si ki për me i kemi sprovu dhe ata para tyne para tyne, para tyne mirë këtu po përmanën sprova ndaj, ndaj atyre që sprova e, e atyre që kanë besu e ata që nuk besu a ta sprovuan po mërë ata sprovuan njejt njejt Allah o thëtë në Koran in tako nu ta'lamun fa inhu fa inhum ya'lamun kama ta'lamun nse ju dham juva nse u ju mungon juva di ska nse keni probleme po dat ka njejt se di dunja doim la e dallimi terju min jë jë nga allah ma la yerjun yeshposon in gallahu ato cka te tjer nuk e shposon yshposonin kes prov se me sabr allah ju ngrit drejget ju ngrit shkallat Jepa ja, Allah shpullimi, jo ja, falë më katët. Këtë e shpeson jo. Nështë të tjerit këtë nuk e kanë, nuk shpesojnë. Këtë dalimin dalimi në trajtim të sprovës, por në ardhje të gjithë sprovonat. Ashtë legja Allah të azhujel. Pra një kurbesimtare e një këtë legjë, nuk befasot, nuk zhjet në befasik, e që kam gjëtë tash, e pësë tash? Apo? Një e të rësk, apë. Një e të rësk. Pra njeri me... me kur vjen një e mira më thotë e pse marr më me Allah kjo mirë subhanallahu nuk di pse marr pse s'është këfilonit për të mirë thotë kështu e kur vjes provot e pse mua e pse s'është për të por më pse mua një rrezik e Allahut ashta pse kur kur viqat is muje ti shnahsë e pse u nus usmua do thotë më nus usmua ai kryt edhe ik apo e po kur vjen ty që ashtu thotë njëto rrezik e Allahut ashta Kështë ne këtë legjë, dinë si me ragu, dinë si, Din si me kuptu. Pa e shikur që se të seka, këto legjët mësojnë. Mësojnë si me e të rejtu së provënë, si me arritë ndryshimin, mësojnë si ku me rrëtë begatitë, mësojnë si me e majtë vetën së tabelë dhere në fundë, se i kujtë është funinë e shumë tjera nga legjët që në kam sotë pegambertë Allah të badhe këlltada. Pa e këto legjët me rëndësi. Nga sësikor që jëtësej ka në filem dhe du me përfundume të këtojnë të pëndërshë ushme. Qëka i bjënë të pëndërshë ushme që e këtë kuptonit kështopë? A është dispozitë që Allahu Gjellewala ka shpalë se duhet me falë namazën? A, legj fal? A legj. po, Kosovës, mësën... legjë namazën? Sa bafi me falën? A legjë? Po, përsa është në kushtetutë Kosovës, kështë mësëmbë. Legjë Allahu të është? Kusht se falë sa banë, a banë vej për penale. Kusht se falë sa banë, a banë bon, bon shkelje. Po, bërë banë shkelje. Banë shkelje. Ku e banë kërshkelje? Të Allah banë shkelje. Ligja Allah është më falë. Ashtë Ramazani që përvejnë, ashtë legja Allah. Ashtë legja Allah. Se si të ushë obligim, orë dispozit këja. Dispozit juridike, ligjore. Farza më falë. Kusht se ka bëhë obligim më falë? Me bomës me nginu. Por shembul, nuk merë kur kësht ty, apo në jetima, në kësht të njerësit. A ma ta Allah është për ligima. Mehirë Allah ka paska po për ligima gjerimin. Allah paska poj legjë namazin. A ndodh kërë legjë më thy? A ndodh? Po, a ka njerë që s'ngjënojnë? Ka. A ka njërë që së falim? Ka. E qërëbë Allah ka falën, e, e ka bëhë legje së po falim? E këtu e ka bëhë Allah njerën me vendohës, a bëdan asë bëdan. Këtu në dunjohë e ka vendohës. Unë e për, Un për të, të shpalli këtë obligimë. Unë për të shpalli këtë ndalesë. Ta këmë e për mendjen, ta këmë e për logjikën, arsujen me i kuptu këtu sanë. Ti vendasë pas taj. A me e ka vetë njerën që shërën gjithë qëka? Jo, se ka vetë në që ato kujtë këm i taku për fundimi, e këm marë së prova, e këtu ligje këtu a i vetë, allo njerëzët, jësë i vetëm, këto është detyrushëm, gjithë kush i nështohet këtu ligje, nda e këtu ligje që kanë bëjmë aspektin e, në monë jetës, ligjet kosmologike, natyruare, janë të pandrishushme, përndaj, për e nga mërë në kam surë për të ligje, që ta organizëm jetën për putëm e to, ti Ti analizojm si duhet edhe këntshum, e lershum, e qetnen, e dan, të jetojm këndshëm, eletshëm e qetë në hijen e këtyre kuptimeve dhe njohurive që na i dhan pejgamberi Allahu te paraqetara. Allah na mësueshet këimporun në mirë edhe në dunjon e herat. Allah na mësueshet të ndryshojm për të mirë vazhdimisht, atë bëjemi nga ata që ndryshojn për të mirë. Edhe në çdo sprovë éventuale që mund të na godat, Allahu na dhajsh sabër dhe Allahu na dhajsh o të zimët një aftushum që me i të kalu këtë sprova si duhet, edhe sproven e vështërsive, edhe sproven e mirësive, edhe sproven e skamjes, po edhe sproven e kamjes me pas, ka edhe ska, edhe sproven e shëndetit, edhe sproven e smunit, nga të gjitha këtu e në sprova që për të njëri dhe tjepë lëgari, e Allah në mundësof me kalu faqë e bardhë, edhe si pas ato që është Allahu iknaqër. Allah i shpërri për mëndjen, për sabrën, Mekash për këtë takim, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sahbihi sallamun kesir.